«Ми повинні догнати його», – заявив Блад, – «догнати і покарати». Спочатку всі підхопили цей заклик, але раптом згадали, що в море можуть вийти лише два кораблі, та й ці неспроможні взяти на борт усіх людей через нестачу продовольчих запасів для довгого плавання. Команди Лахесіс і Атропос та їхні капітани Волверстон та Ібервіль Відмовилися брати участь у погоні за Деріваролем. Зрештою, в Картахені лишалося ще чимало прихованих цінностей, тому вони визнали за краще лагодити свої кораблі і водночас займатися грабунками. А Блад, Хакторп і ті, хто піде з ними, можуть діяти на власний розсуд. Тільки зараз Блад зрозумів усю безглуздість своєї пропозиції і поспішив відмовитися від неї, хоч цим трохи не викликав бійки між двома групами, на які поділилися пірати, обговорюючи перспективи його пропозиції. Тим часом вітрила французьких кораблів ставали дедалі меншими, меншими, і блад дійшов до вітчаю. Якщо він зараз вийде в море, залишивши тут піратів, то тільки небо відомо, що станеться з містом. Якщо ж він залишиться, то його люди разом з командою Хакторпа зіллються з піратами інших кораблів і неминуче почнуть дико грабувати місто. Та поки Блад роздумував, його люди разом з людьми Хакторпа розлючені підступним ріваролем і сповнені бажання наздогнати його, вирішили це питання за своїх командирів. Наздогнавши французькі кораблі, можна було не тільки покарати підлого шуканця, який так нахабно порушив угоду і зараз був не союзником, а ворогом, а й захопити не одну п'яту, а всі багатства, вивезені з картахени. Блад усе ще вагався, б'ючись над суперечливими роздумами, і пірати майже силоміць міць привезли його на борт Арабели. За годину, коли наповнили водою бочки і доставили їх на кораблі, Арабелла і Елізабет вирушили в погоню. «Коли ми вийшли у відкрите море», – пише Піт у судновому журналі, «і курс Арабелли вже було прокладено, я пішов розшукати капітана, знаючи, як боляче переживає він всі ці події. Знайшов я його в каюті. Він сидів сам, обхопивши руками голову і дивлячись невидющими очима кудись у простір. «Що з тобою, Пітере?» – вигукнув юний моряк, із Сомерса Чіру. Боже, праведний, що тебе так мучить? Не думки ж про Рівероля? Ні, відповів Блад. Йому хотілося поговорити з ким-небудь одверто. Треба було вилити все, що бентежило його душу, бо інакше можна дійти до божевілля. А Піт кінець кінцем був його другом, любив його і безсумнівно заслуговував на його довір'я. Коли б вона знала? Коли б вона тільки знала, о Боже? Я думав, що покінчив з піратством. Був певен, що покінчив з ним назавжди. І цей негідник втягнув мене в авантюру гіршу від будь-якого піратського наскоку, в якому я будь-коли брав участь. Подумай про Картахену. Подумай про те, в яке пекло перетворили зараз місто наші дияволи. І відповідальність за все лягає на мене. О, ні, Пітере, за це відповідаєш не ти, а Дерівароль. Це він, підлий розбійник, винен у всьому, що сталося. Бо чим ти міг зарадити такому лихові? Мені слід було залишитися в Картахенії, коли б це дало хоч яку-небудь користь. Ти сам знаєш, що це було даремно. То навіщо ж, навіщо це каяття? Справа не тільки в цьому, сказав Блад. А що далі? «Що робити далі? Чесна служба в англійців для мене неможлива. Чесна служба у французів привела до того, що ти зараз сам бачиш, який же вихід піратство. З ним покінчено. Якщо я хочу жити чесно, то мені, очевидно, залишається єдине – запропонувати свою шпаху королю Іспанії». Та залишався ще й інший вихід, пише під, на який блад найменше сподівався, і до цього виходу ми тепер наближалися на своїх кораблях по морю, що іскрилося під сліпучим промінням тропічного сонця. Все, що він з таким болем переживав зараз, було тільки необхідною фазою в його бурхливому житті.